наглість, яку Мая почула в його інтонаціях, у його лінивій, пасивній, блудливій позі, розігнала майчину злість до небезпечного градусу. І дівчина гепнула його рукою по сраці. Раз, другий, третій. «Ай, ти що робиш?» обернувся Іван. Майя схопила його за руку Смикнула до себе і стала пиріщити долонею по цій наглій самовдоволеній дупі. Іван видерся. Під горло їй підступили сльози. «Ти що, здуріла?» Її рука гуділа і пекла. Умастила вона добре йому. Так йому й треба. Інакше з ним розмовляти не можна.